A szökött katonáknak az a véleményük, hogy valahogy mégiscsak lesz. Na és igazuk van. ix örmester újra megtalálja a hangját, kockás pedig aggyalkát. Harry is talál valamit, és ezúttal ez a legfontosabb. A vonat vadul vágtatott velük. A helyzetük nem volt kimondottan kényelmes, mert egy csomóban kellett ülniük néhány krumplis láda között. A meleg fullasztó volt, is szinte vágni lehetett volna a csírázó burgonya folytó szagától terhest nehéz levegőt. Bit egy-egy patkány szaladt átjátékosan valamelyikük kezén vagy arcán, de ezekkel az apró kellemetlenségekkel nem sokat törődtek. Olyan kimerítő volt az egy helyben ülés, a szörnyű melegben, hogy még enni sem volt kedvük. Helyzetük csak este lett egy kicsit elviselhetőbb, amikor lehűlt a levegő. Akkor viszont már vacogott a foguk a hidegtől. Elővették az valót és ettek. Néhány kortyrumbbal felmelegítették magukat legalább belülről, és végre rágyújthattak. Az volt a legnehezebb, hogy napközben nem dohányozhattak, mert valaki a vonat személyzete közül még észrevehette volna a füstöt. Már valahol a niger forrása körül jártak, amikor egy kisebb fajta múló kellemetlenség érte őket. Puskalövések dördültek fel az éjszakában, és a három ember rettenetesen megijedt. Ha? Megállítják a vonatot, akkor végünk van, mondta a kockás, és felállt, hogy téve minden óvatosságot kipillancson a kocsi ajtaján. A másik kettő követte. Vágtató alakokat láttak a sínek mellett. Fehér burnuszuk utánuk úszott az elnyújtott rohanásban. Rabló beduinok, mondta az őrmester. Meg akarják állítani a vonatot, hogy kirabolják. Újabb lövések estek, és a vasúti személyzet is leadott néhányat, de persze csak revolverből, aminek bizony nem sok eredménye volt. A három ember egymásra nézett. Kockás bólintott. – Meg kell kockáztatni a dolgot, – mondta csendesen. Szó nélkül apuskáik után nyúltak. Egy pillanat alatt leszámoltak azzal, hogy sohasem voltak olyan közel az elfogatáshoz, mint most. De hát nem volt választásuk. A vonatnak ezen az útszakaszon a javítás alatt lévő sínek miatt lassabban kellett mennie, így a beduinok lépést tudtak tartani vele. Katonák voltak mind a hárman, és nem hagyhatták, hogy a rablók lelövöldözzék a védtelen civil személyzetet. A gyors tüzelő lebel puskák felrapogtak, ahol fényes éjszakában kitűnő célpontot nyújtó arabok egymás után zuhantak ki a széles nyergeikből. Hát most már ő irányították hosszú puskáik csövét, és vagonyok körül zümmögő darazsakként röpködtek a golyók. A lebelpuskák puskák azonban nem hallgattak el. Az örmester revolverének a csöve már tüzesedni kezdett, amikor Le felkiáltott. Lemaradnak! Ekönnyebbülve fellélegeztek. A beduinok akkor már kis pontoknak látszottak az éjszakában. Ők hárman ismét egymásra néztek. Jól tudták, hogy most mi a teendőjük. A vasúti személyzetnek első dolga lesz végigkutatni a szerelvényt, hogy megkereshessék, kik léptek közbe olyan idejekorát. És hiába mentették meg az ő életüket is, ezeknek az embereknek kötelességük elfogni őket. Hát akkor most leugrálunk, gyerekek. Mert sajnos kénytelenek vagyunk veled, de úgy gondolom, hogy már nem vagyunk nagyon messze a várostól. Itt most egy szelíd emelkedő következik, ahol nem lesz talán nagyon veszélyes az ugrás. Odaálltak az ajtóhoz. Elsőként az őrmester ugrott ki. Sikerült. A macskabajszú alttiszt leghurult a domboldalon, de azonnal talpra állt. Akkor már mellette volt a kockás is. Harry dolga volt a legnehezebb, mert neki közben vigyáznia kellett a sebesült kezére. Valahogy azonban lejutott ő is. Szomorúan néztek a tovább robogó vonat után. Na, gyerekek, most pedig menjünk! adta ki a parancsot, x Mentek! Délután négy óra körül járhatott az idő. A belabeszi kaszárnya, legénységi szobáinak ablakán vizes pokrócok lógtak, de a hőség még így is elviselhetetlen volt. Az emberek pőrérevet közbe feküdtek az ágyakon, és még dohányozni sem volt kedvük. Na, mi ez? Halottas ház, hogy itt ilyen csend van. Harsant fel egyszerre egy vidám hang az ajtóban. Az emberek felugráltak az ágyaikról. Ha nézd már a kockás! Na, ha mi, mi van? van? Mit néztek úgy rám, mint a hazajáról élek volnék? Hát a nem szöktél meg? Szökött a fene. Nagyon meg vagyok én elégedve a sorsommal, hát a vezérkar utána üzent, hogy jöjjek vissza, mert nem tudnak nélkülözni. Ha visszajöttem, és magammal hoztam ezt a derék fiút is. A hinni, a kisdobálú. Aám, szervúztok gyerek. Nincs itt egy kicsit meleg. Ha hát szóljátok x őrmesternek, hogy hát szeretessen fel már egy pár ventilátort. Ha csak nem hoztátok vissza az őrmestert is! Nem volt idejük felelni, mert a napos elordította magát. Kaptál, Devo! Felpottant a és az ajtó felé kapták a fejüket. Az ajtóban ott állt teljes altisztí pompájában a két lábú járó földrengés. Hiha! Mond ez vagy csak a szelleme? Néztek rá a katonák. Diznok! Micsoda rendetlenség van itt? Hogy kerül az a kép a szoba közepére? És az a rohamkés? kis? banda! Ő az, gondolta szomorúan a rohamkés tulajdonosa, és két napi előérzetében lassan előre sompolyodott. Egyelőre azonban nem volt semmi baj. Az őrmester nem törődött vele, hanem kockáshoz és Harryhez fordult. Most fogadod, Doré őrnagy gyerekek, minden úgy sikerült, ahogy gondoltuk. De nem lesz semmi baj. Csőt, valószínűleg magas kitüntetésre terjesztedek fel bennünket. Tehát magunk között szólva ezt meg is érdemeljük. A másik kettő bólintott, és egy pillanatra visszagondolt az elmúlt napokra. Az 50 fokos meleg ellenére is végigfutott a hátukon a hideg. Na, most már utána vagytok. Mondta szinte gyengéden, X-el őrmester, mintha eltalálta volna a gondolatukat. – A most feküdjetek le aludni! Ők azonban ezúttal megtagadták az engedelmességet. Kockás kifényesítette a cipőjét, na és Perry rögtön tudta, hogy az szíve jogát akarja követni. – Most persze a nőhöz még. Hát természetesen. Jövök én is. Angyalka felsikoltott, amikor a két légionárius belépett a levegő királynőjéhez szímzett kocsmába. Felugrott a kasszából, sarokba vágta a pipáját, és nyakába vetette magát pierre -nek. Hát a kockás később bevallotta, hogy ez a mozdulat sokkal jobban megviselte, mint maga az egész út. Amikor kedvükre kibeszélgették magukat, angyalka a kocsmára terelte a szót, és büszkén újságolta, hogy egészen modern újításra határozta el magát. Leszerződtetett néhány vándor artistát, akik esténként szórakoztatni fogják a közönséget. Kockás, Harry és angyalka, egy asztalnál ültek, és ananászból étittak a megérkezés önömére, amikor sor került az artisták fellépésére. Angyalka felállt, és csak úgy az asztal mellől közölte dörgő hangján, hogy egy világ hírű késdobáló fogja szórakoztatni őket. Na, Harry, és csak a te szakmád, mondta kockás, és Harry elkomorodott. A késdobáló ugyanaz volt, akivel a londoni kaland történt, és mögötte lassú léptekkel jött Szilvia, akit ő megölt. Egy pillanatig csend volt, aztán egy sikoltás hallatszott, és Szilvia ájultan elterült a földön. Kockásnak villám gyorsan váltott az esze. Látta a késdobáló, és az időközben bejött két társa rémületét, és lassan, de határozottan elállta a kiáratot. Aztán a magához tért, és vallott. Ő nem tehet semmiről a világon. Ő igenis most már bevallhatja, hogy az első pillanattól kezdve halálosan szerelmes volt. Azt mondták neki, hogy egy kis tréfáról van itt szó, és hát még ő maga kente be a sötétség alatt a blúzát piros festékkel, ami úgy nézett ki, mint a vér. Csak utóbb derült ki, hogy azért csinálták az egészet, hogy hozzájussanak Harry pénztárcájához, ami a kabátja zsebében volt. Na és akkor a Harry már eltűnt. Ő meg kétségben volt estve, öngyilkossági kísérletet követett el. Na, tesék! Néze meg a Harry, hát még látszik a nyoma, hogy felvágta az erejét. És, és még most is szeretne elsőjedni a szégyentől. Később, mikor a három artista már vérben fagyba fetrengett a korcsma padlóján, a kockás és Harry kifújta magát egy kicsit. Magyarka hátra simított egy szőkefürtöt a fején, és megszólalt. Folytassuk, Pierre! Úgy látom, az a fekete bajuszos még mozog. Na jó, ne verjük agyonéket, mondta Harry, akit nagy lelkűvétett az öröm, hogy Szilvia él. Megkapták, ami át neki. Harryt a sírülése megfosztotta az egyik ujjától. Ezen az alapon kérte aztán a kiszuperáltatását, és kérelme eredménye járt. Angyalka a levegő királynője, és kockás kísérte ki a vonathoz, mert hát akkor már jegyesek voltak a perri és a Silvia. Amikor a vonat elment, visszatértek a kocsmába. Csak hamar feldördült angyalka baritodja. – George, három deci az őrvezető úrnak!